що не спроможна розверзнути в уста, аби розказати Майю всю правду. Всю правду про себе і Костя Дейнеку. Та чи потрібна безхмарно щасливій має моя правда? Чи повірить у мою правду? Відчуваю, що мені вже не переступити в те магічне коло, яке сьогодні на палубі теплохода витворили вони вдвох. Ні, я таки не зможу глянути Костові в очі. А вже ж, він подивиться в мої очі спокійно, наче нічого й не сталося. А я не зможу. Непомітно в натовпі я відстаю від маї, надаю ходи, майже біжу, щоб вона не отямилася і не побігла на вздогін. Я тікаю поміж людей, що дивляться здивовано. І втей чи цій немов моя втеча на порятунок. Не встигла ще піднести руки, помітивши машину з київським номером, як машина вже сама зупинилася. Дівчино, тобі до Києва сідає, чому він не підвести таку молоду і симпатичну. Круглоголовий шофер був рудий рудісінький, навіть лисину мав руду, навіть шпочакувати вуса руді, навіть рідку руду. Я опустилася на задньому сидінні, і в мене таки вистачило сили не здивуватися. За спиною круглоголового шофера сидів його двійник так само лисий, так само рудий, так само вусатий так само бородатий. Відміна між близнюками була тільки у вельветових піджаках. Коли за кермом машини сидів блакитний вельветовий піджак із блискучими металевими гудзиками, то ззаду сидів чорний вельветовий піджак. Він тримав на колінах транзистор, із якого лилася м'яка лагідна музика. Блакитний вельветовий піджак різко зірвав машину з місця, а вельветовий чорний чемно поцікавився, чи не заважає мені музика, бо, мовляв, трапляються такі пасажири, яких музика дратує. Отже, він готовий вимкнути транзистор. «Не треба вимикати транзистор», – мовила я. «З музикою їхати веселіше. Музика – наче задушевний співбесідник». При цих словах блакитний вельветовий піджак оглянувся здивовано, а чорний вельветовий сказав, що позитивні емоції – Завжди кращі, ніж негативні. То чому вже така зажурена? Я відповіла мовчанням. Каня зустався ззаду. Слухаючи музику, я дивувалася і дивилася у вікно. І здавалося б, мала милуватися краєвидами, оновленими весняною порою. Та чомусь перед очима стояла палуба теплохода, на якій танцюють майя з костем дейнекою. І звучали в пам'яті слова – Клявся, що таки справді готовий одружитися зі мною. Сльози самі побігли з очей, і я затулилася долонями. Чорний вельветовий піджак здивувався, чому плаче така молода і симпатична дівчина, коли на дворі весна, коли така погідна днина, що тільки живий радується радуйся життю. Може, хтось образив чи скривдив, може, потрапила в біду. Вони з братом готові захистити і допомогти. Блакитний вельветовий піджак озирався від керма, покивуючи головою, що справді вони з братом готові стати на захист моєї дівочої гідності. Що я могла відповісти цим співчутливим вельветовим піджакам-близнятам? Я відповіла мовчанням. Тоді чорний вельветовий піджак поклав долоню на моє плече, заспокоюючи, кажучи, що в молодості навіть сльози здатні прикрасити дівоче обличчя. Я, зіщулившись, дивилася у вікно, відчуваючи на плечі чужу долоню і, не осмілюючись, вивільнитися від неї. Тоді чорний вельветовий піджак несподівано обійняв мене правою своєю рукою і щукою притулився до моєї щоки, колючи густим вусом і щетинистою бородою». «Не плач, моя красуне, шепотів на вухо вольветовий піджак. Ми тебе захистимо. Ти тільки довірся нам». І вже обійняв лівою рукою, і я раптом відчула на своїй мокрій щуці поцілунок його холодних із присмаком тютюну жорстоких губ. Блакитний вольветовий піджак, озирнувшись від керма, підморгнув і порадив своєму двійникові не шкодувати для мене жалищів та співчуття». Із Зойком я вивернулася з обіймів і, вхопивши обома руками увімкнутий транзистор, ударила тим транзистором тієї лагідною музикою. Чорний вельветовий піджак відсахнувся і скрикнув. Перелякана, я виставила перед собою транзистор, наче зброю.